Полярні дослідження. Полюси – загадкові, найменш освоєні регіони нашої планети. До них останні століття прагнули дістатися найсміливіші дослідники. До Арктики – району, що прилягає до північного полюса, входять найближчі краї материків Євразії і Північної Америки і майже весь Північний льодовитий океан. Південна полярна область – Антарктика у центральній частині якої знаходиться найвищий материк планети – Антарктида. Пошуки північно-західного проходу Північний морський шлях з Атлантичного океану втихий існує, але користуватися ним навіть у наш час складно через украй суворі кліматичні умови. Він проходить через моря і протоки Канадського арктичного архіпелагу. Англія у 16 столітті була відрізана від південних морських шляхів на схід. На південних маршрутах панували Іспанія і Португалія. Англієць Роберт Торн, заможний та завзятий торговець, вважав, що обігнувши американський континент з півночі, можна потрапити з Атлантичного океану в Тихий, до берегів багатих східних країн. У 1527 році він звернувся до Генріха VIII з доволі сміливою пропозицією шукати північно-західний прохід. До цього часу збереглися відомості про те, що в 1530 році кілька англійських човнів курсували в районі острова Ньюфаундленд. Вочевидь, вони намагалися знайти північний прохід з Атлантичного океану в Тихий. Потім північно-західний прохід шукали Фробішер у 1576-78 році. Девіс у 1585-87, Гудзон у 1610-11, Баффін у 1615-16 роках. Упродовж 17 і 18 століть десятки англійських експедицій ходили гудзонською затокою у пошуках жаданого проходу. Коли ж експедиція Беринга довела, що прохід між материками все ж існує. Це сповнило шукачів новими надіями. Але крига перешкоджала не дуже міцним дерев'яним кораблям дістатися мети. Вважається, що першовідкривачем північно-західного проходу став у 1853 році Роберт МакКлур. Проте він не зміг пройти весь шлях через скрижані затори. Прохід був успішно пройдений відомим полярним мандрівником Руалем Амундсеном на човні Йоа. Лише у 1903 6 роках. Уже на мапах початку 16 століття Північна Америка розташовувалася окремо від материка Євразія. Але практичного підтвердження цьому тривалий час не було. Близько 400 років тривали пошуки північно-західного проходу.